اما بارد بسم الله الرحمن الرحيم آمد برائل تقارق على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَنْفُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَوَيَا وَلَا الْفَوْضِهِ الدَّوَجَاتِ دیر دیس مبارد کی در اور حاضر اور دا اوست کومنه نو موضوع زونه یو غنا غنا او دین دي کومنه اور خدای درجه را خدای رب وسلم دا اوست پر کومنه څه غواړو غواړو خپلې اسلامي سيوبه دی حدیثه باد دا خبره راځي چې سوابل ختمي خبره ختمي اللهم صل على محمد او سوال الله رحمة الله تعالی دې او څو لوک په ورنسته ډول چې ټول د ځان سره څنګه کېږي څنګه او کاندو کې داری باتشن راز څخه او کار د نباږي نه ځو د نباږي نشه صدا له کوم ور له با اور کرنے کے لیے یہ زمین دراوی ہے۔ اللہ سبحانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما توزع شاؤتو سب کو پاس کر دعا اور کیسے کھاو درکار ہے انسانوں کو انسانوں کو چرے ناہت سے ہے احسان کے اعمال کی یو کو حسنی نیت وانے او بلت اتبار سنت وانے چھو سمعہ سے نیت کی اخلاص دیا تی دمعہ و عمل کی سویت احسان میں او بیل جلیت چھنویل صلات و سلام و طریقی مطابقی ناغیق و احسان میں لَقَدْ تَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا و نبی سلام السلام پر طریقه مطلب دا چه مولس کی خیال او د کی خیال ساتو دست خننت طریقه او دست کی خیال و ساتو سنت طریقه چه کم سنن دستیو فرائز دی او گل سنن دی دست سنن و سرادات کل نخارجت خطایاهو من جیسا دی ہاتھ اتا کا پر جو من تا په اساری راوزی جگونو غلاو را په بادان د غناي په استانه رضوه کې نيات را نيات مخارجت راوزی غناونو د ددو من جسدي د ټول بادان نه احتاط تا پورې دا مو کې مبالغه شو حتہ تر دی غوري تا فروجه منت افتياساري دي چيرا وږي څنګه الله ندير لوک ددانا دا سووي دي دل کي سوغارا کي پنا هوغي چما کول حتا دا جد ما قبر مي جد ماتو كنلي هي دي اجزه اعلی دي اجزه ادنوي دل ددا دا يا اجزه اعلی دي چې د نور دی اعلان ده یو شیز رئیس تل ګران شه دي ګران شه دي بدا الله رب عزت پدا ګوراو نو مروباسي دې یې ادا ادنه ده دغه لوک اعلان دی ومړ سره بلایي خواو ملا نبی یغم مروباسي منت ته اساری دي بدن کې څنګه نو دا څلو رنگا پېری غوناها خپل ليله لاسونو غوناه دی او مخ په دې کمنه نو سترګيږي جبا دا هغه دې غوناه وو دا قانون سره ما ته دا نو سره کې دې مزدوري هغه چې کمنه نو مشید دې اړ دې مسوارې ور دي ټوللا چې کالا د ټول اندامو بردار بدن سوګا غناہونه بدی ځای یو باندې کې چې تل دیږي تو عبادت راځي تر دې ملکیت کوي شی وګيوریت پام نهي غنا سزا ده نه ختم شي تا کا دې غنا په ختم شي وانوي هررتا قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا توذالاد خلا چوبس مسلمان اویل مؤمن اذا توذالاد مسلم اویل مؤمن چې کلا بنده مسلمان ایماندار هغه د سچي انده به تفصیل کو هغه وجهو خارج من وجي كل خطيهن موقوم زيد راو زيدو مخنا و غنا نظر الهابه عينيه چې نظر و تاخړو پسرو غو باندې د سماکت سره غيلي جنت علاوه غناونه راولي معلومه او ما اخره کتل ما مال ما واخره اخر المال دو بو سره راو دي یاد اخيري ساز کي دو بو سره څه شي راو نه دي دو ډوټو کېو دقيق اشاره ده ذلي ګناوي هغه خړي او زله کړوي ملا په ستروب ګوري انخدې نوي زایب ګډېر نو با ساده چې ما معلومه ده ته وو بو ترام کوو کې حاضر شي په دوه او ځنی ګناه وي اپا دې ګلګ ممارسات کوي بیا بیا ګناه شي او ګناه بیا بیا شي نه غلڅي شي پری بدن جوړي نو ما اخرت سره ما تاذی سره کیدره شي راولي بیا ځنی ګناي دا دان تر هدي یان دې ټول په مینا پسو کو په جذبه نه تورو ازار زغینابانی شیوی دغه په ځان په قول وبټیږي صحکاري بلامت افکاری ځان مت د قول وبټیږي صحکاري بلامت افکاری زه دې ځګمنو هغه او معموله څنګه کیسا راوږي یو څه چې درو بو سره و شي ناغه ګنا سریع الزوال بیم گنای چه 250 کو په خب و مینا خوشو خب و جذبای کری ناغبتی از زوالی آنها داخلی سرکی درسشی راوزی داخلی سرکی سر راوزی مطلب نفسی و روح که داخو ظایریم در دا منهی چه دا دیبادن دی دا نفمیری دا خشانتی در روحون نا پسند چاږي ولا جنها لا تا مر افسا لا جنتا مر قلوب ال تي يسلو فدو سر د ظلم ست ديشه د ظلم وګونه س مدع اثر گداغي پزایي او سر تر دي او که چرته دل د وېش نشو د ژوب مطلب روح کی د روح فسر بوکی چلو گناه تم جذبا و آغا دیر امریگی بچا سرا پاو دست کارا پاو دست کارا امریگی تا سیاه رب دام سرا فائض نا بسال یدائی خرجا من یدائی چکر لحسون اوویزنی دا لحسون او را اوزی گناه لحسون را اوزی کله خطیاتین هر یو گناہ کان با تشطح یداو سجده لعل شنو دیوله ساده ګونا یاله سره دا کیسه سيو ګونا پیدا سره لېځې چسپي وي دي پرده كله خطیاتین مشه دا الاه عالم ما خلق تر ما حتا خرجو نقیون دینو ذنوب پرده شي دې چنګنو فاس تاع ناودس نا جفاری غیگی و گناہون ناپاک شی یا خوجو نقیم من الزنون اراؤو جیدے تواز قاد دے گناہنا وان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمائے لگی ما من امری مشکل منگش کری و بندہ مسلمان تاظرہو صلات المققوبہ چرا شدتا تیمنا مانزار حاضر شده تا فرق من مخیصتا کی دیا دست داری فایاشتن و زوآها دامموز که تم آدست نفقل او کی اصطاق نمخیزه درگا و خشوآها رکو و رکوآها او دموز در باطن و ظاهر خشوی باطن نه رکوی ظاهر دی و خشوآها اواجدی دید منزا یعنی با کلي زمون خيسته وږي ورکوها او تا دې داري مون اندامو د برابر حقوق دي مون کو فقوان دي او په مسنون طريقه باندې چې ګمور زه هغه صحیح دي ورکوها لذا سني چه وганда چې دا کوي چې الا كانت تقارط لما قبل من الذنوب ما زردہ فرض مون تیره گناہوں بلپار ما تیرا تا تفاردا علی ما قلا من الذنوب تفاردا را چمکیره گنا ما لم یؤت کبیرا تن فرسو گورې جگته تیرانی میکری ما لم یؤت کبیرا دا دې غوننه یو مسالره ته نیکو باندې الله غناو نو معاف نو الله دې صغایر مافي دې کبایر مافي یو د معتزله مذهب دې معتزله دا ذکر کړي هغه وې څو باندې د کبایر او نظام بچي نو په نیکو باندې وړو غناو نه پالا باندې مافول واجب ژباغتو ګناہوں او نزان بچی نو په ور وړو ګناہوں نه ما خپل پالا واچيبی آیات کریمه دلیل کوي ان سړی دغه قوایره ما په ناوډانونو کو سہیاته کوم تا الله وادرو محبت امتاستاو عرقلاو نستاستاو مدعوی پا اللہ واجب دی قرمو تا دلو مذب دی لحاظ سنت و زمارت مذب دا دی چه وجوب علی اللہ از از این نشتے وجوب علی اللہ نشتے چه پا اللہ رب و رضت تیزی گمناس واجب شی واجب شی اہل سنت و جمعات کی بیان جمہور علماء دار دکھر گئی چھپنے کو سارا اللہ رب العزت سغائر مافقی او کبائر لگا توبہ اوباس پنے کو بانی دار جمہور علماء دکھر گئی چھپنے ایک اعمال بانی اللہ رب العزت چھپنے نو وارغ نوماقي انل حسنات یوزد سیئات گناہ چدن سیالات اوه کی نور ده چې تي هر راشی نور ختمیږي گناخیره ده نیکی صاحبون ده نو صاحبون چرای شییره ختمیږي خوزه خیره راشي چېب صاحبون نه ختمیږي اغه له وجه غمنه په ټول ya label che pa gari ya da je sede bleers a ahora la pa kari da una chi do refei ou pare van ni pa jegam le nonzan pa din kopata tam chi a la tova pa kar la ذین کې سمالمن ال سنا پر جماعت عہد ذکر کړي چې دالدار رحمت متاللا پلار ربه دثی لیږي مافو کې غناونو نو بس هر څه کې سکي ماف کړي خدی رحم ماف صغیر و مرقی صغیر و مرقی قادی سمس الدین سے رحمه اللہ تعالی اگر ذکر دی جدو گناہونو اقصان دی یو ذنوب دی ذنوبو درم خطایا دی درم سیئیات کی تلو رمع عاصيني تلو قسم غلاو نارازي خطايا ذنوب خطايا سيئات ثم عاصي فديك دستورنا اعلى شيء حق بناء غما فرماني له دو حكم قصرن و ارادتن ثم عاصي زلوبو غیوب یوبو زلوف سزلی او یوبلی او سیئات بدیده برائی برایا دي دی بدای دي او خطا یا غلطی آګانی نه لغوشات کی لازا ربائن الفاظ دی صدیح هر خلف پلزان لأفراد دی ملچ کمی غلطائی کو وزا مختلف شکلو لی مختلف سی دنائی دا نا تولیو شان نوی تولیو شان نوی نوچه حدیثو کی کم را کم عمل پر کم تکر را غلوی نو اکتا مار کی و کوم کم حجیثو کی کم تکسی شرح دے راغل ہے لے تو اکتہ تکسی جیگی ماد کی چھ کم لے خطایا راغل بھی خطایا ماد شی چھ کم لے صحیعات راغل بھی صحیعات ماد شی چھ کم لے مادسی راغل بھی مادسی سیجی ماد شی چھ کم لے ذنوب راغل بھی ذنوب سیجی ماد شی ویم گئی معتزلیو دا جواب انترجری وو کوایرا ما ته نو نه نو فکران کوم سیادت او د دې حدیث نړۍ سلال کې کان ما قبلہ من زرو مال میوته کبیران معتزلیو دې کې د نور عالمانو جوابونه کوي قیص ابراہیم الله دې جواب دی داغه جواب مزيدار دی کایس ابراہیم الله تعالی فرمایي چې دې آیات او دې حدیث مطلب یا دي چې کله یو د کبیره شي سره بیا دا وعده نيستان کله ما څینو سبا دغه نه لا خدای وعده بیا وښي په نو شهونه اره تاسو په او اصول چې چه مفهوم لغت مفهوم شعب مفهوم واسط مفهوم حال د زمون پر اس وجات و نه او جوی پر پردهو گرادی کنه چه لګا مافه مخالفت نہ مسوافی ترا استدلال کیږه مغ نہ کو مفهوم لغت سو مفهوم دین ساجدانو په عباره ما شنو لانو معتزله دغه مفهوم شهه استفاده کوي کطا کبيرو نزان بچوې نو سیئات ما کومه او کړه د کبيرو نزان نه بچوې نو سیئات ما کومه امیده پکې کومه ده دغه نه هوست تر دی دغه نه بل جانب نه هوست تر دی ساجدته کطا د ګناورونو نزان زه یو غو ناونه نما کوم دا کوم ځای دی بناستی دا څه معلومه کړه مست معلومه کومه دلیل وروزه ماله یوتې کبیره دا په باندره شرط دی هغله چاله شرط دی توای چې الله ونه چې زه تا او کار کفاره تل ما قبوله نه زلوم ما قبول غناونه نماز شو ما سره کچې دې كبيرة وحمر الان الذي يصبح閑ه بالكفارات مأناجر وناه نعلم أن bulunون painted الشيطان من انه يل 1990 بدون ما مشتل ركعة من وصل أروده يا أنه ينطل المحرسين في الدなく και أرسل الوقت الحسن لأن سيؤ MEL Thanks سيلم او په کوڅو ورو مو اله کنه څولګه تاسو څو څو په کار د کتاب تاسو څو ساري میشورو کې که څو څو لګل تاسو خو په محبت باندې هغه په تاسو غدا څه پینځي ویللو عن شمالي څو څو لګل چې څورو کې جنا دې دې چې لکه د خپل خوښ څو څو شیطان په طریقې سره دی اته هم میږي بنده طریق جناز او شراسته د علماوسری هیداوم لاي ديګي دغه مساله ني بابا د الله غري رحمت کي هغه فرمایي دې شي کتاب وايي دغه وږي دلي وايي پنار اي وايي دلته هم کوي او دوايي چيني ديوا ما دانه ما ولنن زري او ما خيره چې بیا دې او فن دې نو ورشه دې دوباره څه کړو وایا خو یې کې تی په ولني را دواې ځکه ان شاء الله روحان کله بیا وامه به څه کله او بل کله بیا حوالہ ورکه څه پهو څه کله نه لیدو په ور څه کله ویلوی دپیو بارحال دا وکه چې اصل دې خبره وله دا بابا دې خو به کې څه څه تانقید بشی نه فیضادہ نکړي فقیر ابراهیم الله تعالی فرمایي چې کله استغفار د کبیره او لویږي استغفار شانی کبیره او لویږي د بیا په دې کوبا نه صغایر معاف دا الله وعده تفضلی ده تفضلی وعده رده الله چې هغه زده سوکو معاف او کله مرتكب د کبیره او دې بیا په دې کوبا وعده الله نه ده ده دللی شو اقاینه وادر څنګه نه ده کای څه تو دیو نو نوې تو ځان کې څه درسونه کې څه څه دي چې این دټنیو کبا یې روا تعالی وي چې کبا یې مقاصد دي صحیحات ذرایول دي نو کثاده وکاستو رضان زراعی ورات از مافتو یعنی زنا مقصودی گناره مقاطد دید و نظاربات وغیر دی مزراعی وره نو کسا مقصدی دینا نظام بچ کو دا اللہ دا یارینا دا زراعی شدی کم ارتکاب کرے دا مرات از مافتو دا ورات از ابن عباس عزی اللہ تعانو خیالات و خاطرات ہوئی چیزا هر گنار مرک خاطرات کی سچی خاطرات کی نو کچر تک حساب گناہ نزان بچو خاطرات پر اللہ سے بھی معاف کی یہ تریبون سفائے اس کے و احواش الا لمم و ان یعبد لک الا علمم علم ان کی کمش میں بھی فغلم اللہ کی عبد اللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سیئات و مراد مصائب دی کتو دو گناہونو نظان بچکے نو مسیمتونو نو بری بچ کونگا پریشان کن حالات کی سییرہ ستوئی پریشان کن حالات وکاور روحانیوی که جسمانیوی کتو دو گناہونو نظان بچکے نو پریشان کن حالات پر دردالہ سکی اگر انا اللہ ختم اب اللہ رب و عزت ختم کی نازان و شورا و پاقی کی درسائیت و خوا مونگا دیت از را شاول اللہ رحمه اللہ تعالی فرمائید چه کان کفارتن ما قبلها من الضروب چه او دو سن کی ملس قدار سے طریقہ واندیو کی تو دالتی او دت او دو ملس قاقصید ری چه ردک و بہیمیت کی کم دو گناہون و طاقتو فا آنکھ باتی سکی خطر رکھ آنکھ زایری باتی اللہ سکی خطر رکھ اگر مسجد اللہ سجی ختم دی اللہ رب العزت په هغه چې ګمندو ختم دی چې د نپد دې بیا چې ګمندو مرتکب د کبیره دی در کوم مرتکب د چا کو کبیره ته بیا بیا رکړې خوایې فرادی اگر نورانیت سجی ختم یې عزت په دې کار د کبیره سره او د ګناوونو سره ملکیت کمزوري کیږي به یې کیږي پایوکیږي نظر کوایر خدا دی چغیا سره بالکل حبت د اعمال راضی تکرییا سو حات سو هغه سره حبت د اعمال راضی او دنه سره حقت جزيله دي اپ دسر دي جزيله دي د نیکو ټکم تاثیر د غاغو سره حت دي په دې مور زاو دا د کم تاثیر به ملکیت کې شي او تدوی سره دې کړنه راغله ختم شي اگا کل تاکیر اگا خیصتہ فائدے سے کم اگتل ہوا اور نورانیت وجه کھی ختم ہم دی وجہنے اصور و نیکو افاظت پر کاری مورنہ رومی تا دیمی سانو نڈی رول گری چی در تاریخی ایس دوستے نیحان چھپا تیارتی اوگل او ساڑے چھکمدنو آران پر داگا بلک دیوتا گئی والله قالوا <تصفيق> تفتتن وراغتن وراغتن وراغتن وراغتن مين جهات استعارا قام اغيو جهدو داغتن كم ننم رئيس ورناجا مكيجي نا ويقدر نيمو رنا رومي وي ويزماد تطلقت وقالو تفندوست وقالو مستسو فرقات في الظلس وقالو ندئب عليشابك وليس قالا في الظلس قالا تطارتك اريوتا منزل قريب شال کاله دې زوي دا موږ نومون غوښایو دا زمون په دې روخ کې نورانیت وره نه بلخه دا څه څه راځم څه څه اصل وجدا چې موږ ارزکاب د کبیرت او همالم یو دې کبیرتا هغه نورانیت پیدا شي خو څه کبیر را شي نور څه دي هغه نور مړ کیه ختم کی انسان ابراهیم الله توبیو یو بری شالدار دې خایصه ورای مولا تعالی تعالی کتاب کتاب نومه کلا 40 پر 100 کتاب نومه سوال دې چه ګناوه له کمنه ورو چارته کی ساده پرانه معفو دومول باندې معفو په جوبه وسو ما ذمه باندې دا ذمه واه دا پر امل جذب شو نو چې یو ماف کړو نو به تاسو پاتې شئ 14 د ماف ګل موږ تر څه پاتې شئ موږ ټول هر ومنته بل موږ په اورې سړم ما موږ یوي تاسو پاتې یوي یوي در بل یوي ګورونه څه کړو ما په نورو نن ځا پاتې شئ دا اسکل کړی جواب بنده قایس لنګه اوهایته پر الله تعالی فرمایي جوابي ده چې مطلب دا دی چې مکفرات په ځیني او معاصي کې مؤثره دي مځمو هغه مځوکه اثر کوي هر ډیر مکفرات کې ابن حاضر ہے ثبیر ساللی کې لذا القصال المكفرۃ للذنوب کی کتاب نم دیا تھا سو ہے کہ جدا عبارت ہوں۔ تاذری کی کتاب نو سم سی عبارت تھی۔ نو الخصال المكفرۃ للذنوب خصال المكفرات الذنوب۔ تو باقی یہ مطلب دار ہے شداقتور کتاب را جمع کی مجموعہ کتاب تو تبا زگیت داری و مضبخ داری و بخورت پر مناسف تاریت لعنی زگیت دارا جیت اور پور ختم کرنے وال پور ختم کرنے والا پور ختم کرنے کم جی کم مناسفی فکر مزور رسی جولانا سکے تاری و حمد پل تاثیر دیت حافت ممجموع مکترات و مجموع محاصفی گے سکے تاثیر دیت آئے کے وذلك ادارو كله داتون دور او طول زمانہ کې کندن زاوی وذلك ادارو كله ان مطلب دا نه چې دین راه یو څورو نور بیا ختم شي دا یو فريزي څورو څو بیا چې کندنو ختم شي هغه کې کندنو ختم شو دا یو فورو خاص نه دي ویره دې فورو خاص نه دي بلکې دا عمر فورو خاص شي طول ما چې کندن لا فضیلت سره نه نګه باندې دا موږ غواړو چې موږ غوښنه وکړو په تړلې کې چې موږ پرې سبق کناستکه سره غوښنه وکړو ترنو په پټنه لایا وخت چې اوزو نه پر شراوال بیا پټنه بیا پټنه دي په تړلې کې موږ په دې موږ سولي وړاندې موږ غوښنه وکړو چینی کو کی مونږ څنګه غوناو لا پو تاسو کوم تیرات کو بده کی مونږ غوناو کو آیا د مونږ د کمزور د الله شان مناسبو کو او قران د شان کو دګي مونږه توجه برابر وا شله ربوله پر ادا حساب کې زماتي کې ویل او توجه بس د طرفه دي بس څه نو لګدانې نه تر کېدل فکای د ذات عالی به ما زم علماء ما غنا کی جو الی سفاره تمحال وترف ہو گیا جات کی بجائے شنے غناون معقول جنا نہ ما پورا ہوتا نہ جات کی بجائے شنے وذلک الدعو كله وان هو